men mm, ja, jag, jag vet i ärlighetens namn inte hur jag har fått kundvagnen med mig ut i vildmarken för eh, den hör inte riktigt hemma där i den kuperade terrängen men eh, den fyller en viss funktion ändå och eh, ja, det, det underlättar lite i tillvarorna om man måste bära både den och en spörda i, i vissa lägen så eh, <laughs> ja, det har sina eh, positiva och negativa sidor det där men jag, jag känner mig ändå någorlunda förberedd så eh, Danny, jag hoppas alltid väl och att du har tagit på dig rätt mundering för att traska ut i, i gyttjan och i ödemarken tillsammans med mig här. Ja, jag har en riktigt tjock -jacka på mig och en väska full av filtar och andra förnödenheter man kan behöva för... Det känns som att elvärme och sånt där, det är lyx som inte är för oss längre. Åtminstone inte så länge vi är ute på den här resan och följer den här vägen. För det är en väg full av gropar och andra hinder som måste ja, tas igenom på olika sätt och vis. Vissa enklare, andra mycket svårare. Och det är, det är en utmaning får man väl säga- men en positiv sådan i det här sammanhanget, men jag, jag håller ju med om att den där kundvagnen inte är det smartaste valet. Den är ju inte riktigt terränggående om vi säger så, den fastnar ju i precis allting. Mm. I ärlighetens namn begriper jag mig inte på dem där överhuvudtaget för de funkade ju inte ens i köpcentrerna. Nej eller hur, de hakar upp sig på plan yta så hur funkar det när man är ute och, och klättrar i, i berg och inne i skogar med, med den där? Ja, ja det, det är lite problematiskt, jag har inte stött på sig större terrängdäck eller stötdämpare <laughs> eller någonting att kunna modifiera vagnen med. Så ja det kan bli tumt ibland det måste jag säga. Men det är ju någonting som vi är ganska vana vid för tillvaron kan ju vara lite tung. Särskilt när mörkret har lagt sig, kylan är hård och vintern är över oss. För äh, det känns som att allt blir mycket tyngre och jobbigare då. Hur många tända ljus man än sitter med... Men man har ju jul och sånt framför sig och det, det ska ju bli mysigt naturligtvis. Men, men just nu känns det mest grått och dött och ja, vemodigare än vad det någonsin kändes under Halloween. Ja, det är alltså det vill jag lova. Nu har vi lämnat den ljusets högtid bakom oss och... Ja nu står vi här mitt emellan höst och vinter i ja, det värsta tänkbara tillfälle i, i, i årstidsväg nästan när ja det, det är varken eller mm. och som du säger allt det är så här grått och trist och eh, man ser bara förfallet runt omkring <laughs> sig och... Ja, då känns det ju ganska bra att sätta sig ner och titta på folk som, som faktiskt har det värre, som har en lite mer förfallen värld att ta sig igenom och där ja, överlevandet kanske inte är det lättaste alla gånger. Ja, Jag var bara tacksam över att de inte satte sig ner och började fylla i blanketter och massa annat som jag behövt göra men... Det var, det var skönt att se någon annan lida lite grann och jag förstår hur illa det låter men ibland behöver man bara en sån där fullständig förlösning från verkligheten och få se någonting helt annat på film eller i böcker och liknande också naturligtvis. Men det är ju något speciellt att sitta och titta på film och bara kunna Driva iväg in i den andra världen och ändå veta att man sitter säkert förankrad i den här. Ja, eh, eller förfasa så över att man sitter säkert förankrad i, i den här världen. För ja, det, det kan vara en viss tjusning och, och, och, och se en, en film som den vi har sett den här veckan. Och, ja, ändå vara lite vemodig och tänka, ja. Ah. Livet ser ändå inte så tokigt ut där. Tänk och, och ha det så enkelt och eh, rätt fram ändå som livet är där. Och, ja, jag ja, bara vara ute och eh, jag kanske inte njuta av naturen. Eh, det, det kan man väl inte säga att vi har gjort den här gången. Men jag bara vara på något vis, det, det känns väldigt lockande för, för mig på något vis. Och, ja, där, därför har ju jag eh, dragit mig till just eh, den här filmen och den här typen av film. Och, ja, det här är ju någonting vi, eh, vi tog upp och diskuterade förra veckan när vi pratade postapokalyps när allt går åt pipsvängen och eh, vi som människor försöker överleva och Ja här har man ju verkligen gått till en extrem nivå får man ju säga med, med det förfallna samhället där allting nästan känns fullständigt hopplöst från första början. Där det bara är liksom eh, lik som vandrar på vägarna som fortfarande inte riktigt har förstått att eh, de borde vara döda vid det här laget. Och när du uttrycker det på det sättet så låter det ju som att vi har tittat på The Walking Dead till den här inspelningen. Men så är det ju inte utan det är en mer ja, en mer filosofisk syn på det som vi har sett som du sitter och presenterar här. Att eh, människor som kämpar mot eh, oddsen är... Ja, de är döda, de har bara inte insett det ännu. Åtminstone i den världen som vi precis har besökt. För ja, där kan man ju faktiskt låta hoppet fara. Där finns ju inga möjligheter till någonting. Men å andra sidan, det sägs ju att det sista som överger människan är hoppet. Ja, de säger ju det, men jag undrar hur många av de här personerna som faktiskt har hoppet kvar. Det känns som de bara går på tomgång lite grann och det finns ingen... Inget, inget driv kvar utan antingen har man gett efter till människans mest juriska behov eller så har man helt tappat gnistan och bara driver omkring lite på måfå för att man, man kanske borde göra det men man förstår inte kanske riktigt varför alla gånger utan det är bara någonting man gör för att ha någonting att göra helt enkelt. Ja, det blir mer som att fylla tid om vi säger så. Nu är det ju de som måste kämpa väldigt hårt för att överleva så de använder ju tiden på bästa möjliga sätt med den förutsättningen. Men det är ju andra som har eh, andra sätt att spendera sin tid och sina dagar på. Host, host, harkel, harkel. Och det är ju en, en väldigt dyster historia vi har tagit oss an men... Det, det faller ju lite in i temat där för vi hade ju vårt snackavsnitt förra veckan postapokalyps som tema och ja det, det följer sig ganska naturligt att titta på en sådan film till idag och du hade den här som förslag, du la fram den, jag tyckte den lät spännande och jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig av den här men den slog mig verkligen med häpnad för... Många sådana här filmer brukar ju vara lite som, ja, Mad Max ungefär. Det är actionfilmer med eh, en hel del bråddöd och sekvenser och högoktanit och liknande. Medan den här är väldigt tyst och lugn. Till och med under det som skulle kunna kallas actionsekvenserna så har den en viss sombertysthet över sig. Den är väldigt... Återhållsam med allting, men å andra sidan så är det ju en historia som utspelas i en värld som i princip håller på att dö. Den är nästan helt borta, och då är det ju inte konstigt att det finns inte mycket anda och jävlarna namn. Nej, det, det, det finns bara hotfullhet och ja, det är verkligen ödesmättad stämning i hela filmen från början till slut och ja, man bjuds inte på, på mycket fart och fläkt eller eh, humor eller action eller någonting utan här är det bara den råa, brutala verkligheten, kampen om överlevnad och mm. ja, nästan minnen av det förflutna som jag skulle säga är ett av de genomgående teman här i den här filmen för det är många som klamrar sig fast vid den forna tiden när världen väl har gått under och eh, det minnen man har kvar det, det blir som sättningar kring människorna och man kan inte gå vidare för man är, är mentalt helt eh, fast i, eh, i den gamla världen i den fina verkligheten som man tyckte fanns då och allt som har gått förlorat så ja det, det inte mycket fint här och som du sa postapokalypsen det, det brukar ju vara lite mer tuffa skildringar med ja, mycket hjältemod och eh, lite eh, maktfantasier och ja, bara fantasi överlag egentligen för att måla upp en bild av världen men här har man ju gått helt tvärt emot alltihopa och bara sagt nej här är det inte fråga om att och, och, och latcha och ha det roligt utan eh, undergå det, det är faktiskt allvarliga saker det här. Ja och hopplösheten ligger ju väldigt tungt som nämnt. Därför att i de flesta postapokalypser som, som jag har sett i film och i andra medier. Så finns det ju en förhoppning om att man ska kunna bygga någonting, någonting nytt. Ett, ett mm. nytt normalt ska kunna uppstå. En ny civilisation ska kunna resa sig ur askan av det som har fallit. Men under omständigheterna i den här historien så är det ju... Ja, det är inte möjligt helt enkelt. Och vi kommer väl att gå lite in på det senare. Men det, det finns ingenting. Du kan inte bygga någonting. Du kan inte odla någonting. Du kan inte göra någonting mer än att, än att försöka hålla dig vid liv. Och det, det sätter ju en väldigt... En väldigt karg standard för de här människorna att leva i. Och det, det påverkar ju deras mentala hälsa och deras fysiska hälsa också naturligtvis. Och med den där fullständiga avgrunden att stirra in i så, så kan jag förstå att man på olika sätt längtar tillbaka till en värld som var betydligt ja, varmare, trevligare, lugnare, säkrare än den här fullständiga kollaps som man har mött. Så jag tror inte du kunde ha hittat ett bättre exempel på, på en postapokalyps till, till det här avsnittet för det här är nog den absolut mest hopplösa filmen tematiskt sett som jag någonsin har sett på Ja, det var lite så jag tänkte också faktiskt. För här har man kokat ner saken till sin ja, råaste kärna får man väl säga. Och man vill verkligen ta och, och utforska eh, undergången och ja, vårt, vårt sökande efter en plats i tillvaron, vår mänsklighet vad det kan betyda och hur vi rättfärdigar vårt beteende under eh, extrema omständigheter. Ja, det är mm. Det är mycket sådant som står på tapeten här nu och ja det blir kanske inte allt för mycket skratt i, i det här avsnittet men det blir ändå väldigt väldigt intressant. Här finns många saker att, att ta upp för det är ju långt ifrån en tråkig film. Här kan vi ju prata stämningsbyggande och världsbyggande som görs så väldigt enkelt med små medel men som blir oså oh, effektiv också men eh, ja, sen så är, finns det säkert lite betänkligheter man kan ha inför för manus och, och val man har gjort här men, eh, men ändå alltså när det gäller postapokalypse så var det just den här typen av film som jag åtminstone kände att det här kan nog vara bra att ta upp efter vår diskussion för att få ja, ett, ett riktigt ett exempel på, på vad det kan innebära. Ja, det här är nog en av de mest realistiska skildringar av en postapokalyps som jag har sett för hur mycket man än försöker vara realistisk i, i andra filmer så är det ändå ett litet mått av det ja, det fantastiska det heroiska, det mm. otroliga på olika sätt och vis som, som ändå gör att det det känns som en historia som berättas. Det kan vara en bra historia som berättas och man kan svepas med in i den naturligtvis. Men den här historien har ändå en, ja, en realism som gör den nästan obehaglig i, i hur den presenteras. Och det är både till dess fördel och dess nackdel naturligtvis. Och förmodligen någonting som är väldigt noga avvägt för uh, produktionen här. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi avslöjar. Vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har sett på The Road från 2009 i regi av John Hillcoat och med manus av Joe Pennell. Och filmen bygger på en roman med samma namn utav Cormac McCarthy som släpptes 2006 och... Ingen av oss har ju läst den här boken. Jag är lite små nyfiken på den efter att ha sett filmen för jag blev ju nyfiken på vad som har ändrats för att göra det till en mer visuell upplevelse och vilken tyngd som boken kanske kan leverera som filmen har problem att eh, översätta och så vidare. Det blir, ju, det blir ju två väldigt olika upplevelser i två helt olika medier naturligtvis. Men jag måste säga redan här och nu att det är ett väldigt starkt manus till den här historien. Alltså det är en, det är en väldigt egen historia, absolut. Men den är väldigt grundad, den är väldigt noggrann med hur den presenterar saker och ting och den behandlar ju rollfigurer med väldigt stor respekt och väldigt stort innehåll. Sen kan man naturligtvis ha åsikter om hur saker presenteras och läggs fram och så vidare. Men jag måste ändå säga att jag är ganska imponerad över det här manuset. Ja man har ju lyckats på på många håll och kanter med, med berättandet här det, det måste jag säga också man har verkligen bemödat sig med, med världsbyggande och utan att och göra det till en grej så att säga utan det, det sker så naturligt i filmen här och precis som du säger lika så karaktärsbyggandet de har gjort här också och det ser man ju bevis på eh, om inget annat på, på, på skådespelarna som man har lyckats ...locka till de ja, nästan minsta rollerna i filmen här också. Det finns hög klass på eh, skådespelarfronten- i, mm. ...när det gäller alla rollfigurer här. så eh, Det säger ju en hel del också. Och, ja, sättet som man, man skildrar världen på här- ...är ju riktigt spännande. För man... Man säger ju inte rakt ut vad det är som har hänt utan man, man bygger ett litet pussel här så får man själv bygga sig en uppfattning. Men själva undergången betyder ju ingenting i den här filmen utan det är reaktionerna på, vår, på det som händer med världen som är det viktiga, hur vi reagerar mm. och jag själva... Ja, undergången, det, det döda runt omkring världen, det, det blir ju till en egen rollfigur också i The Road som eh, också tar och, och har sin lilla kurva, vi får se det sista av eh, Eh, livet omkring människorna nästan kollapsar runt omkring dem här. och man får se det är det sista andetagen som, eh, som jordklotet gör i stort sett medan människorna ja, på något vis har lite mer luft kvar i lungorna och, och kan överleva ett litet slag till och ja, i, i det läget här eh, så, så får vi se va, vad vi människor är beredda att göra för att och säkra vår jag kanske inte, inte framtid men eh, våra närmsta timmar, dagar, kanske veckor också: eh, och eh, vad vi villja offra, och vad vi villja ta för att få det vi behöver. Ja, det, det är mycket sådant, så det är ju allvar ämnen. Och man hanterade överlag på ett väldigt bra sätt, det blir inte någon vidare predikan från filmens sida eller något skrivande på näsan utan det, det är mer en, en naturlig diskussion som förs mellan filmen och oss åskådare genom eh, berättelsen här och ja, det, den, den diskussionen det är någonting som, som påverkar mig personligt i alla fall. Ja, det är ju en historia som grabbar tag i en och vägrar att släppa taget. Och det är ju en, en positiv egenskap naturligtvis. Men sedan kan det bli för mycket också. Man måste kunna slappna av och andas lite mellan varven. Men den här, den här griper verkligen tag i tittaren och, och vägrar släppa. Och det blev nästan lite för mycket här och där för, för min del åtminstone. Men jag... Jag, jag vill ändå påstå att det är, det är ett starkt berättande och det är ett starkt manus även om jag har lite, lite problem med, med vissa delar av den naturligtvis. Det rör sig mestadels som smaksaker och liknande och jag vet inte hur stor skillnad det är på eh, filmversionen kontra bokversionen om man har strukit, lagt till, dragit ifrån, hittat på eget och så vidare. Jag kan bara utgå vad som finns här men... Trots det så, så finns det ändå en, en, en stegrande handling med toppar, med dalar, med upptrappning, med konflikter och liknande. Men det är, det är en väldigt annorlunda struktur på så sätt att du, du förväntar dig att, att en sån här historia har en hjälte som har ett mål och det målet ska uppnås och då är historien mer eller mindre färdig och under tiden så, så finns det en motståndare med gäng som kämpar emot hjälten och så vidare. Alla sådana strukturer kan man glömma i den här filmen för det finns inte överhuvudtaget. Visst finns det motstånd, visst finns det hot men jag var imponerad över hur anonymt det hotet blir. Det är inte så att vi inte möter människor, det, det gör vi, men det som händer och det som görs är inte för att någon har ett vendetta mot någon eller har en ambition mot någon annan eller något liknande. Det är pur överlevnad och någon är villig att gå över vissa gränser som någon annan inte är villig att gå över. Och när de två möts så uppstår där en konflikt då för då vill kanske den ena ha någonting från den andra som den inte är villig att ge och så vidare. Men det är, det är mycket mer rakt på sak här och det är ovanligt måste jag säga. Det är väldigt få filmer jag har sett. Där hotet är så specifikt men ändå så ospecifikt. Ja alltså eh, hotet det, det, det, det kommer ju inte direkt från en extern källa känns det som i den här filmen. Utan det, det, det är mer internt tror jag. Och eh, det är hjärnspöken som kan dyka upp i den här situationen. Och eh, just när det gäller... Hotet här så har vi lagt upp hela berättelsen som att allting är så, så hopplöst att egentligen ingenting spelar någon roll. Är det någon som vill försöka vara hjälte så kommer det först och främst förmodligen att misslyckas brutalt i den här världen och även om... Eh, Hjältedådet skulle lyckas så skulle det inte spela någon roll utan världen skulle fortsätta precis som vanligt i alla fall så vad va spelar det för roll egentligen vad man gör när man, man inte kan, kan göra någonting direkt åt sin situation i alla fall och här kommer eh, hopplösheten krypande och det gör den ju relativt snart i The Road och eh, det är någonting som eh, ständigt stegras också ju mer vi förstår av världen, situationen och människorna där... Eh, Ja, där, där, där finns inte mycket som vi riktigt kan grabba tag i och uppskatta längre. Det, det finns inga hjältar längre, det, det, det finns inga skurkar längre, det, det finns bara människor helt enkelt och det är inte så trevligt alla gånger. Nej, särskilt inte när det finns människor som är villiga att byta bort sin mänsklighet mot pur överlevnad om vi säger så, för... Det finns vissa handlingar som vi i vårt sociala kontrakt som är helt otänkbart för oss. Men när samhället är borta och alla regler är borta och allting i princip är borta då finns det ju de som är villiga att gå ja, till väldigt extrema längder för att överleva. Och det, det ser vi ju i den här filmen naturligtvis och vi kommer väl att komma in lite på det också. Men eh, det... Det finns någonting som, som vår huvudroll försöker att uh, upprätthålla inom sig själv även om han vacklar fram och tillbaka och det är ju, det är ju en stor del av den här historien att se den interna kampen samtidigt som man kämpar mot elementen, kylan och allt möjligt annat och det, mm, det är inspirerande på ett sätt och det är hårresande på ett annat. Men innan vi går djupare in på det så är det väl hög tid att berätta. Vad handlar egentligen The Road om? Jo, jorden har slutligen till synes gett upp och kan inte längre upprätthålla något liv på dess yta. Träden och alla djur har dött i en alarmerande hastighet. Det finns inte längre någon gröda eller någonting annat ätbart på planeten, förutom de människor som på något sätt lyckas överleva så här pass länge. En av de kvarvarande männen försöker leda sin unge son genom ruinerna av civilisationen. Hans mål är att nå havet där han hoppas att allt ska se annorlunda ut så att det kan få lite hopp i sin tillvaro. Ständigt svältande och utmattade kämpade sig fram genom den ogästvänliga terrängen och deras enda föda är den kvarvarande maten efter en svunnen tid av överflöd. Saknaden av sonens mor lever ständigt kvar i de båda och alltid stöter påverka påminna mannen om en lyckligare tid och hans fru fortfarande var med dem. Men nu är ingen tid att förlora sig själv i minnen av det förflutna. Allt som betyder något just nu är att hålla sonen i säkerhet och lära honom allt han behöver veta. Den centrala lärdomen är att ingen går att lita på i en värld där det inte finns någon annan föda än det stackars satar som fortfarande kämpar för jäves i en värld som går igenom sin sista dödsrosling. Och något jag reagerade enormt mycket på när jag satt och tittade på den här filmen var hur hur omfattande kataklysmen har varit här. Vad det än är som har hänt så har det fullständigt dödat allting. Mm. Jorden i sig själv blev bara sjukare och sjukare. Alla djur har försvunnit, all växlighet har försvunnit, träd faller omkull eftersom att de dör och ruttnar inifrån. Och i denna extremt grå vardag finner vi våra hjältar som försöker överleva. Och jag var, jag var förvånad på så sätt att jag, jag trodde att det skulle komma någon förklaring att ja det här hände eller det här hände eller vi hörde ditt, vi hörde dat och så vidare. Men ingenting... Någonting har hänt och där sätter man punkt. För annars så brukar ju sådana här historier gräva ner sig ganska hårt i att åh ja det var kärnvapenkrig eller åh ja det var en pandemi som bröt ut eller det var ditt eller det var datt. Nej, det är fullständigt irrelevant förutom att det, det påverkar ju naturligtvis att det inte finns någon mat omkring dem. Men annars så är det precis som att mänskligheten har gett upp, den, den bryr sig inte ens om att försöka förstå vad som har hänt för nu är det primära överlevnad. Vi måste hitta mat, vi måste hitta skydd, vi måste hitta någonstans där vi kan vila och um, förhoppningsvis ta oss framåt och... Lika mycket som det deprimerade mig på en nivå så var det uppfriskande som nämnt. Det, det är en historia som verkligen går en helt annan väg än vad många andra filmer på temat gör. Och det vill jag applådera den för. Sen är det någonting med den där totala hopplösheten som gör att man inte kan låta bli att tänka Ja men om där inte finns något hopp, om där inte finns något ljus i tunneln varför ens försöka men eh, det blir ju upp till, till var och en av rollfigurerna att svara på det. Ja det är den stora frågeställningen i, i, i stort sett här och jag tror många av de överlevande har inte ställt sig den frågan ännu för svaret känns ganska självklart om man väl får få frågan i skallen mm. för, för det, det finns inte någon anledning egentligen att gå vidare så det, det är de tjurskalliga och ja, de som inte har tid och ork och lust att riktigt tänka på sin situation. Som stövlar omkring där ute och ja, alla de som sätter sig ner och faktiskt funderar över var är vi just nu, hur ska vi gå vidare och finns det någon mening, eh, de har nog gett vika för ganska ja. länge sedan faktiskt. Ja, för det är ju någonting vi ser ganska tidigt när våra huvudroller kommer till en ladugård och där hänger en massa kroppar som har ja, hängt sig själva. Det är inte så att någon har blivit attackerad där, utan de har helt enkelt valt att göra slut på det lilla livet de hade kvar. Mm. Och det, det är någonting som, som verkligen får det att isas längs ryggraden, den här tanken på att Ja, nej men det är nästan bättre att göra så här. Det är mer humant att ta livet av sig än att fortsätta. Och det är ju en av de där teman som filmen försöker ta upp. Va, vad innebär det att överleva? Och vad är du villig att göra för att överleva? Och så vidare och så vidare. Det, det, det är en tung historia på så sätt. Och... Jag kan förstå om många tittar på den här och inte orkar ta sig igenom hela för den, den slår verkligen mot den som en slägga och det, det har ju sina styrkor och det har sina svagheter men för min del var det om inte uppfriskande så åtminstone väldigt tillnyktrande. Ja det är det och fängslande skulle jag vilja säga också för eh, jag tycker ändå mitt i det här eh, mörka och tunga så har man ändå en så bra narrativ struktur att jag åtminstone sugs in och, och, och vill förstå världen mer, vill se vad som händer och jag framförallt se, alltså vad, vad finns det för möjliga slut på den här berättelsen för det känns som filmen inte kan gå mer än åt ett håll kanske. Men ja, det, det finns ändå ett sådant atmosfärsbyggande och stämningsbyggande i The Road att, att jag blir verkligen fängslad och... och det finns så många frågor att och, och fundera på här som filmen ställer en och det, ja, det, det är någonting som, som får igång mig i alla fall och min hjärna och, och eh, det ger mig någonting som tittar också så att det, det tycker jag är härligt, det är inte en, en bara tråkig, långsam eh, kostymfilm där folk bara ska diskutera nonsens hela tiden, här, här händer det ju ändå saker, det kan och hända hända långsamt absolut men det, det finns ju hela tiden någonting att, att rikta blicken mot någonting att fundera på och, och trots allt någonting att verkligen njuta av för det, det finns ju i all misär här mycket som är vackert också tycker jag. Ja, jag kan se vad du menar på ett sätt, men samtidigt så har jag väldigt svårt att titta på den här världen och tycka att det är, att det är vackert. För mig är det lite för grått och hopplöst för den känslan ska uppstå i bröstet. Men eh, jag, jag kan ändå förstå vad du menar, men jag, jag tror mycket av det kommer sig i och liknande. Men det ska vi inte prata om riktigt ännu. Men... Det är en fascinerande värld på många sätt och vis. Och det är en fascinerande situation på både på ett intressant men också ett skrämmande plan. Och vi kunde ju inte ha bett om bättre rollfigurer att utforska den här världen med en mannen och pojken. För de tituleras ju inte som någonting annat. The man and the boy. Och det är, det är en väldigt stark relation mellan de här två. Man märker att det... Det finns mycket kärlek och mycket omtanke där men eh, i och med att, att sonen är född efter kataklysmen så har han ju inget begrepp om världen som fanns innan för honom är ju det här Ja, det som är världen. Medan pappan kan drömma tillbaka och tänka på oh, allt det som var förlorat, allt det fina som fanns. All den lyx i form av mat och allt möjligt annat som fanns han tillgår. Bara man ville ha det och så vidare. Och nu lever de i den här världen istället. Och det, det, det märks att han försöker... Förmedla den här bilden till sonen samtidigt som han inte vill göra honom allt för hängig att det inte finns, men det är nog tydligare för sonen att fadern lever i en, i en fruktansvärd ångest som, som han har svårt att förstå. Ja det, det måste han ju ändå ha för det, det måste vara i stort sett omöjligt att kunna relatera till en värld som har varit så fundamentalt annorlunda som, som pappans eh, forna liv ändå var och... Eh, Ja, det är historier som, som pappan berättar för sin son här. Det, det måste ju för, för pojken kännas som ja, det, det är sagor som vi berättar för, för våra barn i vår värld här. Att det, det är bara eh, de trevliga, mysiga berättelser och fantasier men ingenting mer. Och eh, att det, det faktiskt har varit verkligt. Det måste vara extremt svårt om inte omöjligt att och riktigt greppa. När man har vuxit upp i en sån här misär som man ändå har. Mm. Så att det, det, det tycker jag är, är riktigt spännande. och ja, De har ju ett, ett starkt band mellan varandra. Men också mycket som, som tär i, i relationen här. För de är ju... Eh, Ja, de är ju födda i, i olika världar till att börja med och de har helt olika synsätt på situationen de är i och hur man... Bör gå vidare Pappan han har ju totalt eh, Förlorat Allt vad Rättfärdighet är nästan Han rättfärdigar sitt eget beteende Allt eftersom för att, att Passa in på vad han behöver Han, eh, han tummar Väldigt mycket på eh, På sin egen Etik och moral Om man frågar mig och, mm. ja, Han är ju så, så Ärrad och har, har tappat allt förtroende han är, är, är verkligen cynisk så det förslår och ja, där kommer ju pojken och är det, det är rakt motsatta för han är fortfarande väldigt blåhögd och naiv, han vill se det bästa i allting och tycker att man ska stanna upp och hjälpa precis allt och alla om det finns möjlighet även om det innebär att man får offra mycket själv också för det känns som det enda rätta tycker han och där har vi direkt en konfrontation och den växer sig allt starkare i, i takt med att filmen går och, och pojken får ja, vad som känns lite, lite mer fötterna på jorden, han växer en hel del under filmens lopp och och, och vågar ifrågasätta mer. Det är väl eh, den, eh, den kurvan som deras relation har att eh, det nästan börjar bli lite maktskiftning i deras relation sinsemellan att man ser att eh, det är dags för det, det gamla gardet och, och kanske börjar lämna över till det nya också. Men det faller sig ganska naturligt under filmen därför att utan att säga för mycket där då att eh, fadern känner ju sig svagare och tröttare allt eftersom historien går. Och det gör ju att han mer och mer måste ta ett steg åt sidan. Sonen får mer och mer inflytande. Kanske inte på sätt som fadern alltid är särskilt förtjust i därför att nu är han i ett överlevnadsläge och är beredd att, som du säger, tumma på sin etik och moral samtidigt så har han ju en bild av sig själv som den the good guy som de verkligen säger, att han, han ska inte gå över de där gränserna som gör honom till ett rent monster han måste fortfarande vara the good guy, men eh, på vägen dit och sådär så kan man ju tumma lite grann på reglerna tycker han medan sonen är betydligt rigidare när det gäller just det där med gott och med ont och... Jag kan, jag kan uppskatta dynamiken mellan dem, jag kan förstå den samtidigt som jag är mer på pappans sida i många av de scenarierna vi ser i historien där därför att jag som lite äldre nu kan, kan förstå idén om att man, man ska ta hand om andra och man måste försvara dem och det är på ens eget ansvar och så vidare och så vidare Medan sonen måste ju inte tänka på sådana saker ännu och det tillåter ju honom att vara lite, lite blåögd i det sammanhanget. Så jag, jag kan ju förstå faderns frustration i Men vad tusan, jag försöker rädda dig. Vad tusan, jag försöker se till att du har en, en så dräglig tillvaro som möjligt under de här förutsättningarna. Och så tjafsar du emot mig. Och så säger du det motsatta. Du vill det som jag försöker undvika att vi ska trampa in i och så vidare. Och... Visst, absolut, historiemässigt så har ju sonen rätt i många situationer. Det är bättre att vara generös och god och dela med sig. Det visar ens mänsklighet snarare än att vara det där egoistiska monstret. Men å andra sidan, när det inte finns mycket att dela med sig av så blir man väldigt försiktig med vad man har. Mm. Ja men visst när man inte ens har ja, nog till sig själv hur ska man då kunna dela med sig till andra också och ja, man förstår ju eh, mannens eh, kluvna situation som man är i för eh, han, han vill ju verkligen vara god och han, han vill eh, folk väl överlag men hans Enda eh, sak som han, han håller viktig nu för tiden det, det är ju verkligen att, att skydda barnet och få barnet att, att växa upp på ett så bra sätt som möjligt, lära honom så mycket som möjligt, visa honom världen, hur man bör agera, var farorna finns och... och ja precis allting det här är en eh, verkligen panikkurs i, i hur man ska leva så som pappan ser det här och ja det, det är väldigt svårt att greppa så mycket på en gång för, för en liten grabb och eh, Samtidigt så, så behöver båda två varandra för, för utan sonen så hade det kunnat sluta hur illa som helst för mannen. För eh, pojken blir ju Benjamin Syssya-karaktären i den här filmen som verkligen ställer sig upp och frågar varför gör vi så här? Är det här rätt? Borde det vi inte vara godare människor än så här? Alltså, Finns det inte ett, ett bättre sätt kan vi inte vara bättre och man ser ju att, att <går> pappan vet att sonens resonemang överlag är riktigt och han ger ju med sig eh, i, i många fall också här men... Eh, han, han vet och även att ja, världen de lever i just nu det, det tillåter inte riktigt sådan lyx som eh, ren och skär godhet dessa dagar utan det, det är bara överlevnad som gäller och... Ja den överlevnaden den har ett pris och mm. man ser ju det verkligen på, på mannen här den tyngd som vilar på hans axlar den sorg han har i blicken han är ju inte den lyckligaste mannen i världen tror jag. Men det beror ju till stor del på att vi har en, en drastisk situation här och då menar inte jag bara att folk skäl från varandra för det händer ju i den här världen naturligtvis. Du har saker, du håller inte koll på dem, jag tar dem, nu har jag saker och så struntar jag i dig. Hade det bara varit det som var problemet så hade det ju varit ja förståeligt på en viss nivå. Men nu lever de i en värld som, det här är ju en liten spoiler men det händer så pass tidigt i filmen att eh, vi var ganska överens om att vi kan ta upp det här. Men det här har ju blivit en värld där folk har gått över i kanibalism och förlorat en stor del av sin mänsklighet genom det och det gör ju att vi, vi stöter ju inte bara på människor här som är ett hot rent, ja, föremålsmässigt att de skäl från en de kan mycket väl få för sig att om inte slår ihjäl dig så åtminstone slår ner dig så att de kan ta hand om dig och eh, sedan äta upp dig och jag kan ju förstå fadern där att han, han vill ju att sonen ska växa, han vill ju att sonen ska få ett fullvärdigt liv och så vidare och med en massa hungriga kannibaler runt om i världen så är det ju naturligtvis en, en ren katastrof. Och du kan inte se på någon om de är kanibal eller ej. Om de bara är en, en vandrare som söker efter sin nästa måltid eller om de är ett rent hot. Och det gör ju honom extremt skeptisk, extremt cynisk- och hellre på den säkra sidan än den osäkra. Och det är ju där som sonens, ja som du säger, Benjamin Syrsa eh, roll kommer in och försöker säga nej men det, det behöver inte vara så illa. Men eh, med tanke på läget så ja, jag lyssnar mest på pappa i det här. Oj, oj, oj Danny, då kan det sluta illa vet du. Utan att ha din ben, jag min syxa, så, så kan du tappa fotfästet helt och hållet här. Man, man vet inte, det, vägen som, som mannen går här är väldigt skör och sank. Man äh, har väldigt lätt att sjunka ner i dyn och äh, <laughs> ja, äh, där kommer man kanske inte upp. Så ja, jag tror faktiskt att man, man behöver både vara mannen och pojken i det här laget och, och kunna föra en diskussion med sig själv om, om vad som är rätt och riktigt, vad man bör och kan göra och ändå vara eh, en så god människa som möjligt och, och samtidigt värna om sig själv och det sina. Så eh, det är balansgången som, eh, som förs genom filmen här och det, det är det, det stora moraliska som man försöker eh, föra fram i, eh, i berättelsen här och eh, ja, det, det är stora grejer att ta upp men jag, men jag tycker ändå att det, det sköts väldigt skickligt just på grund av att man har de här båda karaktärerna som, som kan sköta dialogen på ett så naturligt sätt. Ja, det är väl just det som gör det så bra, att det är så naturligt. Det, det känns inte konstlat, det känns inte påhittat på något sätt, det, det känns väldigt spontant och det känns väldigt äkta och... Det beror ju naturligtvis till stor del på manuset men jag vill ändå ge en enorm eloge till Viggo Mortensen och eh, Cody Smith McPhee som, som spelar pappan och sonen här för de skänker så mycket liv till de här rollfigurerna att jag, eh, jag kan inte annat än att ta dem på allvar. De känns äkta, de, de känns levande, de känns mänskliga på, på, på så många sätt och vis som är ovanligt för en film. För det är så, det är så lätt att rollfigurer ramlar in i någon av de där klassiska rollfigurs stereotyperna och även om skådespelare lyckas ge dem tillräckligt mycket liv för att de ska kännas hyfsat äkta så når man en nivå i The Road som är helt sinnessjukt bra och det beror ju till stor del på matenson och Smith McPhee här. För de är riktigt, riktigt bra. Personligen kan jag tycka att Viggo Mortensen är snäppet skarpare skådespelarmässigt. Men alltså det är nog bara för att jag, jag väljer att ta hans parti lite mer under historiens lopp. Så det kan mycket väl vara att jag färgas av det. Men oavsett vilket. Fantastisk prestation, fantastiska skådespelare. Ja, ja jag håller med det är riktigt riktigt bra gjort här och, och det känns verkligen rått och äkta och naturligt här och ja, far och son relationen det har både Viggo Mortensen och Cody Smith McPhee fångat bra de har mycket bra kemi sinsemellan och ja, de har verkligen förstått sina, sina rollfigurer och, och levererar någonting utöver det vanliga som väcker så mycket liv i, i deras båda karaktärer här och här och Ja, jag kan hålla med om att Viggo kanske har lite mer att göra egentligen i den här filmen och, och, och därför får, får flexa lite mer på sina muskler än, än vad Cody kanske får som kan vara kanske något mer enkelspårig under filmens lopp och, och kanske därför inte får chansen att, att visa vad han kan riktigt men ja, båda två tycker jag ändå ger, ger briljanta prestationer här och när så mycket vilar på, på deras axlar, så är det ju av yttersta vikt att, att den här relationen och de här karaktärerna fungerar. Och ja, det gör det verkligen. Det enda negativa som jag ser det, det är väl egentligen att ja, jag vet inte. Jag tycker att de här tillbakablickarna som mannen gör tid som tätt kan, kan kännas lite, lite påklistrade. Och jag tycker även att, att själva skådespelarinsatsen i, i tillbakablickarna. Där, där, där skär sig vigor lite grann. Jag vet inte. Det är någonting där som eh, inte riktigt sitter rätt i, i mina eh, ögon här i alla fall. Men, eh, ja, annars så, så tycker jag allting sitter verkligen klockrent och eh, man får det här paret som man verkligen kan relatera till som man kanske inte alltid håller med men eh, som man ändå förstår, man förstår hur de tänker och man förstår hur de känner och mm. man känner med dem båda också och, ja, man får snabbt den här relationen som gör att man, man vill fortsätta och, och se vad som händer de här båda även om de inte är de här typiska hjältarna så eh, hoppas man ändå på, på smärkning mirakel om de fortfarande finns. Och det hoppet blir ju blekare och blekare för vad dag som går i, i den här världen för eh, hoppet är verkligen på sitt sista andetag också. Men jag kan, jag kan se vad du menar där för återblickarna dyker upp ganska många gånger under filmens lopp och det är en väldigt annorlunda version av fadern där. Han är betydligt gladare och... Mer avslappnade till saker och ting och det gör ju att han kanske känns lite för mycket som en annan rollfigur än den vill känna i nuet så att säga och jag vet inte vi, vi har ju inte sett allt som har hänt mellan det förflutna och nu och så vi vet ju inte vad som har hänt som kanske har härdat honom än mer men för all del, jag, jag ser vad du menar och absolut, där, där är en, en väldigt tydlig kontrast mellan rollfigurerna. Fortfarande är Viggo riktigt bra, men jag, jag kan se problemet där. Men i och med att vi pratar om de här tillbakablickarna så vill jag bara kasta in en rollfigur lite snabbt, för vi stiftar ju lite bekantskap med mamman där till, till pojken. och Ja... Vi får ju vissa saker från henne, vi får vissa element från henne. Vi förstår till viss del varför eh, fadern saknar henne och längtar efter henne. Och det har ju betydelse naturligtvis. Men det är ändå väldigt sparsmakat, man gör inte en väldigt stor grej utav det. Men trots det vill jag ändå ge en liten eloge till eh, Charlize Theron, för hon gör ändå en... En bra prestation med det lilla utrymme som hon har. Hon ska vara betydligt komplexare än vad man tror vid första anblick. Och man får ju det stegvis. Men samma sak där. Vi saknar delar mellan de här olika minnesbilderna som gör att vi kanske inte alltid förstår utvecklingen. Men vi kan definitivt se varför det har påverkat. Ja, det är, det är ändå en stark skildring det lilla vi får se i just relationen mellan mannen och kvinnan här. Och ja, Charlies Theron rollfigur, hon hon blir ju nästan den raka motsatsen mot, mot mannen så fort eh, apokalypsen inträffar. Eh, för hon har ju en helt annan inställning till den nya världen- eller förfallet av, av världen som håller på att inträffa runt omkring dem. Och Jedi är verkligen in en kil i, i deras förhållande- och ja, det gör han ju också väldigt negativt inställd till eh, frukten av, eh, av deras kärlek som fortfarande inte har blivit född och som ligger kvar i hennes mage. Hur ska man kunna ta och, och föda ett barn i, i den här världen? Hur ska, hur ska det barnet kunna få ett liv överhuvudtaget? Hon blir ju väldigt, väldigt skeptisk till... Eh, Ja till allt egentligen och det är ju verkligen på relationen här och det berättas egentligen väldigt mycket med, med väldigt lite här och ja, jag tycker ändå att eh, eh, det här är en så pass stark karaktär att Ja, hon, hon ändå vilar över hela filmen. För hennes ande finns där ständigt. För, för mannen tänker på henne. Pojken tänker på henne. Det finns visuella eh, ting som eh, är kvar från, eh, från kvinnan eh, innan hon, hon lämnade dem båda. Och, eh, ja, där, där finns det ju ständigt det här... Det uppgivna, det är det, nästan det, men det är det mer en somber uppgivelse som, som hon bär med sig här. Det är inte bara hopplöshet utan hon har sett över sin situation och ja, den här världen är inte så bra längre och samtidigt så är det en karaktär som har så mycket kärlek också med sig och det, det blir, hon blir både den, den riktigt, riktigt mörka och cyniska tanken kring apokalypsen men det blir även ett, ett, ett hjärta av, av godhet och värme som de båda männen bär med sig på sin fortsatta färd så att det finns det finns både sorg och, och det finns kärlek och värme så eh, hon vilar ju ständigt över filmen här och man får hela tiden eh, påminnelser av, eh, av den här kvinnan hela tiden också. Så att, eh, det är lätt så finurligt gjort just med den karaktären så eh, ja, jag är, är förtjust över det hela och jag tycker också att, att det lilla hon är med så gör Charlize Theron en, en mycket bra insats här. En riktigt, riktigt stark än måste jag säga. Inte lika stark som de båda andra för de får ju betydligt mer utrymme att utveckla sina rollfigurer. Men det hon är där, det är kännbart. Den saken är säker. Men eh, om vi ska gå vidare från rollfigurerna och titta på just det visuella så har vi ju redan varit inne på att det är, en, det är en väldigt speciell värld som vi har kastats in i. Den är dyster, den är grå, den har nog grå filter på precis allting för eh, det är inte mycket liv ens i ljusskenet som vi ser. Det, det är grått, det är grått, det är grått och det är dystert och det... Det skulle ju kunna översättas till en väldigt grå och tråkig film rent visuellt. Men jag jag förvånas över den skönhet som man ändå lyckas förmedla i allt det här eländet. Och jag tror att det är just på grund av att man har en fantastisk kameraföring här. Kamerabilderna är riktigt, riktigt snygga- och man har ramat in scener på sätt som jag är riktigt imponerad över och kontrasterna är superba. Så det finns väldigt, väldigt mycket eftertänksamhet i de här bilderna. Och visst, vissa av dem är kanske utav det enklare slaget, men det fyller en funktion i så fall. Det finns inget här som är utav en slump utan allt är noga beräknat. Ja, men visst är det det. In i minsta detalj skulle jag vilja säga. och ja, Jag vill till en början bara lägga till att världen är inte bara grå i The Road. Den kan faktiskt vara brun också. Så att det, det finns lite färg i alla fall. Eh, men nej, man har ju verkligen satt sig ner och tänkt alltså jag vill ha det här, den här färgskalan på min mig. Det, det ska verkligen se hopplöst ut. Men hur ska vi kunna få det till en, en bra visuell upplevelse? Och så har de verkligen stiliserat varenda bildruta i den här filmen och ändå gjort en fantastisk på, på något vis i var de än har befunnit sig. För det finns en stilistik här som verkligen gör sig på De har eh, sett till att och, och, och fylla bildrutorna med eh, intressanta kameravinklar. Man har verkligen tänkt till hur, hur hela scenen ska se ut framför kameran här också. Jobbat mycket med, med bilddjup och se till att ja, verkligen polera världen eh, så att det, det, det tilltalar oss. Det, det kan må hända kännas lite lite överdrivet ibland på det visuella planet i det steg det går för att verkligen presentera scenerna och, och miljöerna de är det, det känns lite lite väl konstgjort ut men jag tror ändå att de valen faktiskt behövdes för att, att ge ögat någonting att, att vila på och inte bara tröttas ut av den här diskbänksrealismen som vi annars skulle få fullt ut. Det, det, det hade blivit lite för tråkigt så jag förstår verkligen. Alla val de gör här. Jag tycker att de gör det väldigt, väldigt bra på det stora hela här. Att eh, vi får en sån postapokalyptisk känsla. Som ändå äh, slår en med häpnad på hur hemsk och hur vacker den kan vara samtidigt. Med, med just hur, hur man har byggt upp den framför kameran här. Och, ja, vi, vi får ju se många olika... Eh, delar av den här världen både inomhus och utomhus ruiner i naturen och ja, allt möjligt och det, det känns verkligen distinkt man, man känner sig hemma stad där man tycker ändå att allting runt omkring karaktärerna det det, det berättar också en historia hur konstigt det, det än kan vara så hjälper verkligen bilderna till att förmedla känslan och, och berätta vad som har hänt tidigare kanske eller bara få få karaktärerna i en liten sinnesro eller lura in dem i en falsk trygghet eller något sådant det, det finns mycket som de gör här med, med bildspråket här som jag tycker är, är riktigt fantastiskt och ja, det gör eh, verkligen en, en så här eh, smuttsråkig eh, film rent visuellt och ändå blomma ut och, och bli någonting ja, nästan riktigt fantastiskt. Ja, det känns nästan lite konstigt att, att berömma skönheten i en värld som ser så smutsig och snuskig ut som den här. Men det, det är verkligen någonting som känns Väldigt, väldigt genomtänkt. Väldigt, väldigt genomarbetat. Och samma gäller faktiskt klippningsarbetet här. För jag tycker i det stora att det känns väldigt gediget. Det känns väldigt genomarbetat Det är kanske lite med minnesbilderna som är lite klumpigt här och där. Men mm. för all del, det fungerar. Det är ingenting som är ett problem, absolut inte. Tvärtom så tycker jag att det, det känns som att man har försökt att göra en helhet som känns så... Ja, genuin från början till slut. Och jag gillar även ljudbilden som den här filmen bjuder på. Den är sparsmakad och väldigt naturorienterad om man säger så. Men det, det som finns känns verkligen ja, starkt. Man har inte pumpat in en massa musik i onödan utan där lite stämningsljud och tystnad fungerar bäst. Då är det det man har lagt och så vidare. Det, det känns inte som att de har pressat in en massa onödigt. Utan filmen är destillerad och nerbantad till den essensen som de behöver. Och det märks. För det är en väldigt koncentrerad film vi får på det visuella. Den har det som behövs. Kanske lite mer. Men inget onödigt. Nej, det, det, det tycker jag inte alls, de har ju verkligen byggt upp det här med omsorg för att ge så, så stark effekt som möjligt och jag, jag tycker verkligen de har, har lyckats här. Med, med det visuella berättandet, med, med ljudet de har jobbat med och musiken som är väldigt stämningsfull också och som du säger att det, det är bra ihopklippt också så ja, jag tycker verkligen att de, de har gjort det här med stor hantverkssjuklighet och, och fått till en en, en helhet som ja, känns gedigen och, och som sagt effektfull. Jag, jag håller också med om att, att just på klippningsfronten så är de här tillbakablickarna lite taffliga. Men alltså det, det har varit ett, ett, en brist redan från manusplanet här. Och det hade varit svårt att fixa i, i klipprummet. Det, det hade krävts en lösning från. Från ritbordet i stort sett och framåt från konceptstadiet. Men de har gjort vad de kunde och Jag tycker ändå att allt är sammanfogat till en väldigt väldigt bra film. Där alla enheterna verkligen jobbar med varandra. Och ja det, det finns ju egentligen inte så, så väldigt mycket att, att klaga på här. Det, det kan vara lite, lite för mycket emellanåt. Men... Det ger ändå effekten som det var tänkt här. Så att jag skulle inte vilja säga att de har gjort något direkt fel när det gäller det, det visuella här. Allt funkar, alltså miljö, kamerarbete, ljussättning, färgsättningen. Ja, det är allting bara, bara sitter där och, och ger det här intrycket som... Till en början kan tycka vara oh, vad är det här för gråskit i smörja vi ska titta på men det finns en mening här och kan man bara förstå meningen med, med det visuella så, så finner man direkt någonting att, att uppskatta med The Road och det är någonting som kan hjälpa en att, att förstå själva filmen också. Ja och att förstå den här filmen kommer nog att kräva en del för den är som sagt ganska tung både med historien, med rollfigurerna och även det visuella för vi får se en hel del saker här också som är motbjudande men jag förstår varför det är där och det fyller en funktion men eh, samtidigt är det imponerande hur, hur bra de har fått till det. det det känns lite för äkta ibland för, för filmens eget bästa, om vi säger så, när det, är, när det är riktigt grisigt och äckligt. Men ja, det är väl gjort och jag kan inte mycket annat säga. Det, det, är, en, det är en snygg film, även om det inte är en vacker film, om man säger så. Och med det har vi kanske inte så mycket att säga om det visuella, utan det börjar väl dra ihop sig för oss att summera den här filmen. Och jag har en känsla av att det, det kommer nog att bli en väldigt komplex summering här. Ja, jag, jag ska göra mitt bästa för att simplifiera saker och ting så, så som man har gjort i filmen här i alla fall, men... Eh... Ja, om, om vi ska hitta någonstans att börja så, så undrar jag om det, om det finns någon postapokalyptisk film som, som känns lika hopplös och mörk som The Road. Här, här finns det liksom inget hopp överhuvudtaget, det finns ingen pardon. Det som vi får följa det är, det är förlorade själar som liksom inte har, har förstått att de egentligen är döda. Men... Det finns ändå någonting så vackert med, med den här filmen. Det, det vilar något poetiskt över The Road som gör det hopplösa tilltalande. Vi vet att människorna inte har lång tid kvar i livet. Vi, vi ser att jorden tar sina sista andetag. Men i detta hopplösa tillstånd finns det ändå någon som åtminstone försöker att bibehålla en moralkompass och, och leva så rättfärdigt som det bara är möjligt. Och vi har ju lyckats komma riktigt nära de båda huvudrollerna i den här filmen och, och den komplexa relation som det har med varandra. Det, det är där som filmen. Hittar sin, sin kärna och sitt hjärta. Det här är trasiga individer fulla av fel men man kan relatera till dem och det känns så innerliga i sin presentation att ja, de blir till, till verkliga människor. Bildspråket här är sen så extremt ödesmättat och suggestivt, men egentligen bara på ett bra sätt. Det, det visuella förmedlar hopplösheten på alltså ett fenomenalt vis här, och, och världen omkring dem blir blir definitivt den, den tredje huvudpersonen i filmen. The Road finner dock även liksom det vackra i den döda världen. Och trots att det, det matta, färgfatta bilderna så, så finns det ändå en, en sån skönhet i hopplösheten. Det här är som en... Som en fallstudie i mänskligt beteende och, och det finns inget bättre sätt att, att plocka fram den sanna mänskligheten på än under extrema omständigheter. The Road lyckas fånga vårt, vår ras i, i ett känsligt läge och, och ge oss en teori om vad vi är för några djur egentligen. Det här är med andra ord kanske inte direkt en Mo Bra film utan mer av dess antites kanske men... Jag mår bra i alla fall och, och jag vart vartenda ögonblick av The Road med, med stor förtjusning och förfäran ibland också. Men jag bara se hur man bygger upp den här atmosfären och spänningen. Alltså se hur man bygger upp den, den filmiska världen. Se hur, hur relationerna struktureras och utvecklas- det här ja, det är bara en enastående upplevelse tycker jag och ett riktigt cinematiskt hantverk. Det är, det är långt ifrån en upplyftande film men ja, ibland behöver man faktiskt tänka till lite istället och, och fundera på vad vi är för kreatur egentligen. Ja, jag hade på känna att du skulle vara väldigt positivt inställd till den här med tanke på den entusiasm du, du rekommenderade den med och hur gärna du ville att vi skulle ta upp den efter vårt post-opakalyps-snackavsnitt. Jag kan definitivt förstå vad du gillar med den här för den är extremt välgjord och den ser extremt snygg ut och har väldigt, väldigt mycket som den lyckas berätta. Samtidigt skulle jag vilja säga att den är, den är lite ihålig för mig som film och med det menar jag att det finns väldigt mycket här som man kan bita tag i, väldigt mycket som man kan njut av om man gillar en film av den här kalibern med en så dyster historia som det är. Men jag kunde inte låta bli efter att ha sett den här och satt och reflekterade över den känna att det, det känns som att det är saker som saknas här. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det skulle vara men jag kan ju definitivt förstå att eh, det finns andra som ser den här och får en liknande känsla och det är till dem jag vill säga det här. Jag tycker fortfarande att det här är en, en riktigt, riktigt bra film, en riktigt, riktigt sevärd film. Men när man ser en sån här film så förväntar man sig nog en viss typ av historia och ett viss typ av utfall och eh, konfrontationer och liknande. Och det finns inte. Och jag tror det är det som, som bidrar till den här uh, tomma känslan. Den har en väldigt specifik berättelse. Den har sina specifika rollfigurer. Och mycket av den handlar om den interna konflikten snarare än den yttre. Faktum är att de konfrontationer som finns i den här historien är ganska så ja, små bitar av historien egentligen. Det är inte långa biljakter eller långa jakter av andra slag utan man, man hittar en lösning ur en situation tar sig ur situationen och sedan går man vidare och det kan nog lämna många besvikna efter den här. Men kan man uppskatta en historia där tonvikten ligger på inre konflikt, på dysterhet, på hopplöshet, på den lilla, lilla gnistan som finns kvar av hoppet trots att allting ser ut att ha gått åt Fanders? Då kan man få ut väldigt mycket av den här. Så... Har man bara det minsta lilla intresse så rekommenderar jag den så varmt. Men det här är definitivt inte en mainstream film. Jag kan inte se en generell publik titta på den här och tycka att det är en, det är en riktigt härlig upplevelse. Eller åtminstone en riktigt häftig film. Den har nog inte de rätta ingredienserna för det utan kräver en lite mer specialiserad publik. Men som nämnt känner man minsta lockelse den för The Road är faktiskt värde. Ja, det, det, det tycker jag absolut att den är. det är. Det är en film som, som förtjänar en chans för den, den försöker hjälpa till i alla fall. Den försöker föra en diskussion och den, den försöker ändå leverera någonting cinematiskt, en upplevelse, någonting utöver det vanliga och ja, jag tycker det fungerar på, på samtliga av dessa planer. Jag levererar någonting. Gör den ju sen? Om det är vad man förväntar sig, eller ej, det kan jag inte svara på. Det är nog en, en väldigt individuell situation. Men, ähm Ja, jag, jag kan ändå någonstans säga att det här är inte en, en film för den, den stora massan. Det tror jag den är alldeles för deprimerande för att vara. Men eh, uppskattar man den här typen av historia så, så är det ju någonting värt det. Det, det. kan jag ju garantera. Den är ju rörande på, på sätt som jag inte hade väntat mig. Och det är väl i mångt och mycket det man hoppas att en film ska vara. Någonting som berör en. Ja men vad kan man annars vilja ha ut av en film än att, att få en upplevelse som, som verkligen talar till en det, det är hela kärnan i, i det här med, med såväl skön litteratur som, som spelfilmer och, och annat att det, det är upplevelsen som räknas någonting som man känner att ja jag har upplevt det här och jag har fått ut någonting av det hela det, det är ju helt perfekt så. Och med det sagt så är det hög tid att vi lämnar postapokalypsen och ser framåt istället. För nu ska det ju inte vara underbråd död som vi kastas in i, men någonting som kan vara axo-kaotiskt för vardag och människor man har omkring sig, särskilt familj och släktingar och annat. Kan ju vara någonting rent kaotiskt det också. Hoja, huga, huga. Nu håller jag på att bli, bli riktigt rädd här. För eh, nu ska vi byta en apokalyps mot en helt annan. Och ja, det är väl lite passande i, i de här tiderna. För nu närmar vi oss allt det här med, med släktträffar och familjemiddagar och, och fan och hans muster. Och... Ja, de där tillställningarna det, det har en tendens att eh, ja urarta lite grann emellanåt och eh, man har sin sin skärgång som kan kännas som Ja, jag vet inte vad som att jorden nästan håller på att gå under eller att hela släktskapet håller på att och falla i, isär. Och, ja, i, I den typen av kaotisk skildring ska vi kasta oss nästa vecka när det verkligen är dags för en rejäl, eh, familjemiddag i en familj som ja, kanske har sina problem om man säger så. Ja, ordet dysfunktionell är ett som dyker upp väldigt starkt i mitt huvud och det är väl lite så familjeträffar och släktträffar brukar vara för helt plötsligt ska man umgås med en massa människor som man kanske inte har så mycket gemensamt med eller delar åsikter med eller har alls samma inriktning i livet. Det enda man delar är kanske... Ja, blodsbanden helt enkelt och de är viktiga, missförstå mig inte men eh, det kan ändå bli eh, väldigt, väldigt laddat i sådana situationer och ja, det, det ligger ju väldigt nära till hans att det, det brister ut i gräl och diskussioner och allt möjligt annat på en dag då det egentligen var menat att vi skulle ha så trevligt. Ja, men det, det är väl just det där att det här tvånget att ha trevligt det blir som en tickande bomb att eh, alla arbetar så febril för att alla ska eh, få det här eh, drömscenariot som aldrig kommer att inträffa och frustrationen stiger och ja, det blir bara en tryckkokare som bara väntar på att explodera så varför inte bara släppa på pretensionerna och, och bara Slappna av och umgås istället. Men nej, det fungerar inte så alltid tydligen. Och vi ska väl se ett litet lite finurligt exempel på det nästa vecka. När det är fråga om en sammankomst. En förgrenad familj som ska söka sig hem igen och... Och vara tacksamma och uppskatta varandra och bara njuta av varandras sällskap tänker de. Men ja, verkligheten är en annan och ja, det, det, det finns ju lite spänningar som gör att ja, det här med att ha trevligt det blir det inte alltid så trevligt alla gånger. Ja, du, vi får eh, göra oss redo för en rejäl familjemiddag här och hoppas att den, den enda kalkonen vi, vi ska ställa ställas för är den som ska serveras på middagsbordet. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs.